Har du höjt inspelningsvolymen? Jag vet att den sitter där? där nere Är inspelningsvolymen det det. Va? Nej, under där Vart Till höger Där, där är inspelningsvolymen in Inte jag heller Jag har rört dem här det, där, det är uppspelningsvolymen Ja, oh, ha, okej okay. ha, mm. Hej allihopa och välkomna till Nonsenspodden Avsnitt 13 blir det nu Wooh mm. Och det är jag, Rasmus som vanligt och Linda, precis som vanligt. Och vi är med oss en gäst idag. Ja, Johannes Gustafsson. är mm. Radonholt. Precis! Det är jätteroligt att ha dig här. Tack för att Jättekul. jag får vara med. För vi har spelat in en video idag till våra Youtube-kanaler. Så yes. att vi slog två flugor i en smäll kan man säga. På en mm. gång. Ja, jag var kameraman. Som vanligt. Mm. Sen vi ska vi börja så som vi brukar när vi har gäster med att vi kör de här frågorna om vi kan komma ihåg dem. Mm. Som är lite så här du vet sån här mina vännerböcker har du skrivit i många ah, gång mm, som lite. man hade när man var mindre. Mm. Det är lite sån style på frågorna. Ah. Eh, så då börjar vi då. Eh, favoritfärg? Favoritfärg. Eh, det kanske låter lite tråkigt men det är vit faktiskt. Men det är ju fint. Ja, ja. Det här som en jag gillar men jag men det är färg. När vita t shirts och sånt brukar jag med tryck på. Mm. Men liksom vitt känns så fräscht. Vitt passar till mycket. Och det är lätt att dekorera på. Ja, det är. Det, mm. det är det... lätt att arbeta med vit liksom. Det är inte så mycket som stör om man säger man Nej. kan göra lite vad man vill. Du tänker ett steg längre, så har jag ja. det riktigt. Men... Nej, men jag gillar så här när man om man flyttar in i någon lägenhet eller någonting när det är vita väggar. För då har, mm. kan man ta in vad man vill, utan att det behöva tänka. Precis. Och när man håller på och filmar och fotar och sånt ja. så blir det ingen konstig ton på ljuset. Precis. För jag hade en rosa vägg i en lägenhet en gång och det blev så här liksom rosa, väldigt varmt ljus mm. när man fotade det här inne hela tiden. det var jätteirriterande. Det är så vi personer tänker. Mm. Mm. Det är så man bara måste anpassa mitt hem så ja. att man kan få en kamera. Jag har en, en ljusgrå vägg men det funkar också. Det är liksom det är ingen så här konstig grå heller utan en liksom neutral. Neutral, grå. Går att ha saker på väggarna. Typ. Nästintillvit nästan. Ja. Mm. Det var allting om våra väggar. Nej, ja, men... Precis. <laughs> Vad var nästa fråga som vi hade? Ja. Eh, någon hemlig eh, crush. Hemlig och hemlig. Nu mm. eh, är det inte hemligt längre. Nej, precis. Men Jag vet inte ens hur man uttalar namnet. men Thaisa... Farmiga i märken Halfstreet ja, ja, Hon är ju ja. så söt. Precis, ja. Så det hon jag verkligen. Ja. Mm. Va, liksom vad va heter den så rollen? Eh, det är hon som spelar ehm, Violet. Violet och Zoe. Ja, precis. I, i första och tredje säsongen. Mm. Hon är ju verkligen jätte jag tycker hon är lite lik hon i The Lovely Bones vad är det hon heter. Jag har inte sett det. Nej, men de är väldigt lika. Så Precis när jag såg en trailer eller vad nu av från American Horror Story första gången så tänkte jag, va? är det hon? Och sen mm. så insåg jag att hon var någon helt ny person. Ja. Eh, vad hade vi för sista fråga? Jag är. Det är ingen som vet. Jag har järnslick. Vi är inte så bra minne. Ingen vet alla undrar Ja, det är lite så uh, det är. Men det är... Vi fortsätter väl ändå. Vad va har du gjort på sista tiden, Rasmus? Jag? Ja. Jag har inte gjort så jättemycket. Jag har varit i skolan. Jag har börjat gymma. Det har du gjort. Du går omkring och kan knappt röra dig för du har <laughs> Det blir så. Det kan vara skönt. För. Ena dagen uh, tränar jag bara liksom, ben och sånt. Och kunna knappt gå hem sen. Och... Det känns att man har gjort någonting Och igår så tränade jag liksom Mest av överkroppen Och det känns inte riktigt lika mycket Men det känns också Vänta om ett par dagar mm. Men vet du vad Du har bara dig själv och skylla ja, men Du har är... liksom jag gjort har... det mot det Jag har räknat med att det ska kännas så att det... Men det är ju tur ändå nästan bara nöjd Att det är lite smärt för då vet jag att jag har Fått resultat vad skönt. Så du ska bli biff nu? Nej, ska du bli inte. han? Har ni sett han bilden på han typ They told me I could be anything, so I became a cloud. Och så oh, är han, så han är jätte... så <laughs> himla... oh, han mm. Och så är det en kille som har världens snackmuskler och så står det They told me I could be anything, so I became a cobra. <laughs> fint. Oh. Är det någon av dem som du känner att du ska? Nej. Jag känner mer lite mer kanske muskler så även jag tycker mer att det ska jag vill vara mer i form då allmänt tror bättre också rent allmänt ingen ingen, speciell. Mig så heller. ingen speciell form så målen form bra form nej jag tycker väl det är nice att ha lite muskler också men det är liksom jag vill bara känna att jag orkar med saker mer kanske det låter väl vettigt Mm. Mycket vettigt Och så ja. man börjar man simma mer också För då får man liksom bra kondition Och bra träning Det är ganska ja. roligt Men det är ganska äckligt också för alla så svettas ju i vattnet ah, Massa klår dödar sen. allt ah, jo, ändå. Jag är rädd för att simma är det Hata såhär djupt vatten Det är det ja, finns. Det gör jag med Fast ute i pooler och så är det lugnt Men jag gillar inte sjöar och hav och sånt är det djupt Ni och inte ser vad som är under mig ja. Jag är lite rädd för sånt som lever under vattnet Ja, men jag förstår det det är jätteobehagligt. Ja, oh. typ hajar. De ska vi inte ens börja prata om för det är det vidrigaste djuret som finns på hela jorden. Jag hatar hajar, men fiskar och sånt är jätteläskiga också. Särskilt om de nuddar vid där jag bodde förut så var det en sjö liksom, I den här lilla byn Och det var väldigt långgrund Så man kunde liksom gå så här flera hundra meter ut i vattnet Och det gick en bara till knäna mm -hmm. Och så var jag och några kompisar och badade Så kom det en massa abborrar så här, Hur många som helst som typ hoppade mm. omkring Och så fastnade de med igenom tjejernas hår Och det var verkligen så här fruktansvärt Skräckupplevelsen Hade du inte klarat sån här massage på fötterna då? Ja mm. mm. Så här småmänniskor som man fiskar Det mm. de försökte... Eh, ...några vänner till familjen... ...vi var i Thailand 2009... ...och då försökte de tjata på mig att jag skulle göra det... Men jag vägrade liksom. Mm. Jag ville inte. Och sen så höll de på och sa att jag var feg och sådär. Så jag tänkte göra det sista dagen innan vi skulle åka hem. Så gick vi till det stället att Jag hade sån hjärtklappning och var så liksom. Nej jag vill inte göra det här. Och då hade de stängt. Så jag slapp undan. Synd. Jag jag bara nej. Jag som ville prova detta. Mm. Oh, stackars mig får jag inte göra det. Jag kan tänka mig att det är lite skönt. Så jag skiklar. Men jag vet inte. Har någon provat det? Nej. Nej. Nej, jag har sett på en andra av provat det, Men det ser ju så äckligt ut när man liksom sätter ner foten mm. och alla fiskar bara pff, så svärmar runt den. Och börjar äta. Ja, <laughs> um, lite creepy. Lite halv creepy faktiskt. Mm. Mm. Vad var det jag tänkt på? Jag har inte gjort någonting i veckan. Det är det senaste, nej, nej. sen vi såg senast. Jag var på eh, pubquiz igår. Ja, det var du. Det var första gången, jag har aldrig varit på något sånt innan. På pictures? Ja. Det är väl oviktigt egentligen. Men det var Oskar som föredrog med mig och Alex dit. Och så var vi ett lag som heter The Quislings. Mm. Det finns öppna platser nu om du vill vara med Erasmus Så får du gärna börja vara med dig på torsdagar. Ja. Som vi ska försöka vinna. Vi kom inte sist. Men vi kom inte först heller. Nej. Um, det behöver vi inte prata om Nej, så det är oviktigt Nej men det var lite så här roliga frågor Vi måste ha med en sportfåne För att det var en hel kategori som var bara sport Vi svarade slätan på alla frågor Fick inga <laughs> poäng Vi tänkte att det mm. kanske kunde vara rätt Vad han har väl med sport att göra tänkte vi ja, Det känns ju så, vad annars än slätan liksom Ja, men, här, någonting måste han väl ha gjort Det senaste Så är inte ens för mig, jag vet ju lite fler folk än slätan I alla fall Ja, men det är, typ mig, Anja Persson Karina Klift. Är det Är flera personer? Jag har alltid tänkt mig som att det är en men Anja en Persson, Karina Klift, Kajsa Bergqvist Jag kan bara fira det. Ja. Ja, men för mig känns Eller OS-människor typ, Jag trodde också det var samma personlighet Ja men det ja. känns som det Jag får så här upp en bild i huvudet När man säger alla de här namnen Som att det är en så här svensk blond tjej Som håller på med sport det är ungefär så mycket jag uppfattar. Anja Persson, hockey skidor. Jo ja, men det vet Ja men det vet jag för jag har ju hållit på mästar. Kajsa Bergqvist i höjdhopp har för mig. Karina Klyft är mycket så här femkamp. Eller sju kamp. OS, bla bla bla. Är fridrott? Mm. Ja. De är mest koll på. Typ Christian Olsson och hans tre steg. Typ. Ja, min mm. mamma kollar mycket på grejer. Okej. Okay. När jag var i Malmö Så sov jag hemma hos några släktingar Som min Vad blir det Min morbror Och han satt och kollade på skidskytte När jag var där Och jag fattade ingenting Han kommer från Norge då Sen satt vi verkligen så här hejade på norrmännen nu jag bara går det bra för dem nu bara Men nu går det väl bra och han bara nej De ligger sist Och jag bara oj Hej då det är Heja Norge Fattar ingenting Ja, norge är spännande, tycker jag. Du brukar norska, prata norska spännande. Ja, jag brukar och brukar. När folk pratar norska med mig så bryter jag. Mm. Ja. Det är ju ändra. Ja, det är jättepinsamt. Jag ändrar. Jag är inte hur fel på mig. Jag är inte ens norska, inte ens. Jag är typ, om man ska räkna bara. Det kanske är, jag kanske är 10% norska eller någonting. Högst. Det kanske har i blodet liksom. Mm. Mormors. Min mammas mormor Var norsk Vet jag, så jag vet ingen mer i släktet som är norsk Det är dig fortfarande inte rätt att prata norska Nä. Tyvärr jag ja, tror men Det är inte är... norska heller, det är sån här Vad heter det? Svorsk <laughs> ja, Svärskavlan Kan du berätta vad svorskar ja, Det är en blandning svenska-norska Det svenska okej okay. Förklara en, för jag var ju på konferens I november, november, december Och då var det en norsk tjej där från Motsvarigheten till lärarförbundet här i Norge Och hon pratade med mig Och så började jag liksom bryta på norska När jag pratade, för jag pratade typ svenska Fast med <norska> norsk, norsk dialekt liksom. Så att alla mina ord lät ju norska Fast det var ju knappt rätt men, Fick fan. du några konstiga blickar? Nej hon tyckte det var jätteroligt För hon bara, du pratar som skavlan <här> Jag har en kompis som Byter dialekt jättesnabbt Så Aha. fort hon börjar prata med någon som liksom pratar Någon annan dialekt så okay. det, jag det är jätte allt för den Skånska typ. Ja, Sånska är lite svårt att ta efter. alltså Jag kan ju prata skånska, men det, liksom, det är ingenting som jag. Det är så annorlunda. Det är ingenting. Jag vet inte, jag tror det är att det måste vara lite likt för att jag ska liksom börja. Mm. Jag tänker inte och tänker inte ens på det, men norska är konstigt för det är så extremt. Att jag helt plötsligt bara byter till norsk dialekt. Du ja. vill för att det är så roligt att prata norska. Man låter så glad. Jag från är från Bohuslän i för tillfället. Ja, men alltså jag tycker det är så roligt med dialekter. Jag vet inte ens vad jag har för dialekt liksom. det, jag har mm. nog flyttat för mycket så det har blivit lite utsuddat. Men jag tycker det är jättehärligt med folk som pratar typ skånska eller mm. liksom norrländska och sådär mm. Du har lite så här hoplock. Jag tänkte liksom direkt så när jag fick reda på att du var från Trollhättan så mm. tänkte jag så här ja, men det är lite trollhetska. Mm. och även så här nu hör man ju lite lite Göteborgska och så, så det Ja, brukar, det är väl liksom det jag hör på dig i Göteborg om jag hör något som liksom... Om folk från Göteborg tycker ju inte att jag pratar det men när jag var liten när jag lyssnade på liksom, så här familjevideos och sånt när jag då är det ju riktigt, riktigt så här grov. Du hör man ju ja, den ungen har ju aldrig lämnat Göteborg liksom. Men <laughs> sen så har det väl blivit lite, men det är ju väl ändå ganska glad för kanske att jag inte är så här helt låst i något Min fack. mamma är ju mer, henne hör man ju mer. Min mamma? Ja. ja, men hon har ju bott i Göteborg hela sitt liv. Är... Så att det är ju helt... Eh... Säger ju enna hela tiden och sånt. Man, och... Hon låter ju så här, ja. god och glad. Ja, kikskoklad. Precis. Liksom, någon dialekt jag gillar också det är värmländska. Ja ja. blir så det glad. Min pappa bor i Värmland nu. Och när jag är där direkt kan jag är där på dagar så börjar jag prata värmländska och det är hemskt. Alltså <laughs> det är jättekul med värmländska men jag vill inte prata det själv. Det låter fel på mig. Ja men du pratar ju inte värm eller, eller du blir inte Lite nu. Men... Nej, men då blir det konstigt. Där, du, så... jag, du stod ju och pratade med, vi hittade ju en värmlänning när du och jag var på kåren för några veckor sedan mm. Och då hittade vi en värmlänning där som hatade värmlänningar. Och stod och pratade om att värmlänningar var det fulaste som fanns och han hade säjt jättegrov värmlänningar bara jag hatar min egen dialekt. Jag vet inte vad jag ska göra och liksom. Jag gillar inte min dialekt. Gör du det? Nej. Jag skäms för den lite. Men du har ju inte så mycket dialekt liksom. Det hoppas nej, men det är ju inte man hör ju att du kommer från det här området mm. men det en, den är inte så utpräglad. Vad som, bra vad glad jag är. Ja men för det vet ju jättemånga från så här trollätan mm. man verkligen hör att de kommer ju därifrån. Ja. Och det låter väldigt så här bonnigt. Ja, ja, så. Att, lite dialekt tycker jag ju folk som tränar bort dialekten. Nej det är lite nej. men jag hade juerat pratat riksvenska liksom. Det hade varit ja. Fast det kanske är lite du... oskärmigt Jag vet inte jag vet I du... rikssvenskar du... tänker jag bara på tågen Som typ säger elvängen. Ja. Man bara såhär uh, ja. Kan de inte säga elvängen när vi är här mm. Typ uttala allting såhär jättekonstigt Jag vet inte vad jag har heller ja, Det känns som att jag har lite av varje överallt typ. mm, Du är inte heller någon säger jätteutpräglad Nej mm. Det jag träffade mest av allt är ju när jag är i Fjällbacka då mm. iar jag och pratar <laughs> roligt det är, Man påverkas ju jättemycket av dem jag umgås med Jag pratar ju annorlunda när jag har varit hemma hos min mamma i vecka mm. Än vad jag gör när jag umgås med folk som inte pratar så En sån jättegrov göteborgska mm. Man drar ju med i det hela tiden Men det är ju lite pinsamt när man dras med i en dialekt som man inte har för ja. fem år Men som vi pratade om värmeländska Min pappa bodde bott här, jag tror det är typ 22 år Han flyttade till mm. min mamma då och han pratar liksom fort eller han bryter fort eller, kan man säga brit om delikter äh, men kanske att det är så här sticker fram lite ja, så mm. Okej okay. så här liksom det, det sitter man liksom alltig kvar värmlandsk på något sätt. Ja om man inte så aktivt försöker träna bort det men det tycker jag är lite mm. tråkigt. Ja <hör> istället för jag så säger jag ju Aha. ah Ja. det är, samma som det är lite ändringar några längre röta lite norska röta är det, som... det jag säger det jag tar, det som jag jobbar som jag säger så fort jag nästan landar i det Värmland istället för bara säga jämt. Jag ska jämt ah. gå på toa liksom. Är det är en synonymt jämt. Nej, jag vet det. Det är Värmland i men... tycker <laughs> På vi på... på... ah, tyckte ju som Norrland, men i Värmland ja. Mm. ja men det är ja, ah. så det säger så ord dialectala ord typ som man inte eller inte förstår annars. Mm. Det, om man inte kommer därifrån, det är lite roligt Som typ Alex, han kommer ju från Norrland i kompis då, så han är liksom Hä va bra, hä var, <laughs> Ja men det är här med i dialekten faktiskt Jag men så liksom hä Och det betyder ju tydligen vad som helst mm. Det kan, i, beroende på sammanhanget Så betyder det tydligen olika saker det är, det är lite Jag tycker spännande Jag det, det hörs så bra i den här Den här videon ni gjorde en gång ja, just det. han bara Åh, oh, vi förstår om det inte går Man, var så här, man hör de här Norrlands åen liksom, oh. Norrköping tycker jag är Väldigt skärmigt också Ja Ja, det, det var en som försökte Få mig att prata så Jag, liksom, jag skulle kunna säga Norrköping Hela tiden, det gick ju inte Nej. Det gick inte så bra Vad gjorde du i Norrköping då? Nej jag var inte i Norrköping, jag var en från Norrköping ja. Som jag skulle prata då förstår jag. Nej, men det är som typ, vissa har jättesvårt för skonska och tycker så här att skonska måste vara textat på TV. Ja. Men det tycker jag är, så det är lite taskigt. Det tycker jag är jättetaskigt. Nej, det jag alltså jag kan tyck jag tycker skonska är jättescharmigt, men vissa ord blir jag så här som förlåt Nicklas så pratade om det igen, men han säger kakao istället för eller kakao istället för kakao. Ja, just det. Det blir jag så här bara vad säger han nu? Vad är det här han säger? Betoningen har blivit så konstig. Alltså, en gång så spelade vi. Det var när du hade inflyttningsfest. Så spelade vi. Åh Gud, jag Alias. Alias, ja. Och så var han i ett lag med en kille som inte fattade vad han sa. De hade inte träffats innan. Eller, men han fattade. Det var verkligen så här, och du, Har du spelat Alias någon gång, alias? Nej, Jag vet du, inte om det, det är det. Är är det som, med spel. andra ord, om du. Typ, nej. <laughs> det man blir ett kortspel så står ett ord Det kanske står mikrofon mm. På um, kortet Och då ska du, om vi är ett lag Så ska jag försöka förklara om mikrofon åt dig Så att du gissa på det Så är det en sån som man pratar i när man spelar in ljud ja, ja, såhär, ja. Och så ska du gissa Men <laughs> när de två var i ett lag då, Så pratade ju Niklas Skånska Och den här andra killen satt och tittade på oss andra hela tiden Och bara, vad säger han, vad säger han ja. <laughs> Så det blev en så himla konstig stämning liksom fick översätta bara men han pratar svenska vet du det är en, bara en annan dialekt. En verkar ju tycka att det är danska eller alltså ja. någon typ svensk danska men det påminner lite om varandra ändå. Ja, det kan du ju göra liksom. Men inte så här det är danska det, inte jag när någon pratar jag har ju inte släkt har jag i Danmark, kusiner och sånt men, och de när de pratar med mig liksom bara jag hörde första och sista ordet klart och tydligt. Kan du ta det i mitten igen? Liksom? De säger, meningarna blir ett ord typ. Bara, mm. <skratt> det är så här. Men man baa, ha, Det, det för att man liksom inte har förståelse för språket. Men jag har blivit bättre på att förstå danska. För att vi har en del vänner till familjen liksom som bor i Danmark. Och så har jag fått prata med dem hur mycket som helst. Mm. Så att det, jag har blivit van vid det. Och deras dialekt förstår jag väldigt bra. Men sen kan det komma någon från någon annan del av Danmark. Och då fattar jag liksom ingenting. Nej. Norska tycker jag är ganska enkelt. Ja, ah, det Eller? har jag inga problem med. Ja, det är vissa att jag likter Men ny norska, det mm. är svårt. För då tycker jag att de så här rundar av orden så mycket. Jag har lättast för vad är det det heter? Eh, Bergesk tror jag. Det är det som Sissen i pratar och mm. sjunger i Lilla sjöfrun Hon har ju lite så här rullande r och sådär men de är väldigt så här ren och annars ren och klar, det är väldigt så här tydlig norska mm. så att man hör ju, förutom att de rullar på älv då som de i skåne så det är väldigt lätt att höra vad de säger väldigt liksom men annars så är det inte många norska dialekter jag har problem med men typ, ja, ny norsk är ju det är svårt och mm. det är till med norskar liksom, jag pratar med att man inte förstår vad de ska med det till de ska lära sig både liksom Jaha. gammelnorsk och liksom, och ny i skolan. Okej. Okay. Ah, är det som två olika språk typ eller för det är rätt det är ganska mycket olika ord kanske där. Ja. Det är lite ny för nya nya. ja, jag vet inte. Tror är är att jag inte, inte har det. <laughs> Nej, precis. för hmm. du vet ju att man kan välja när man går in på så här yr.no för att kolla vädret och sånt. Mm. Så kan man välja typ någonting. och så norska. brukar det vara och Okej. Okay. Intressant. Ja. Man lär sig någonting nytt varje dag. Ja. Mm. Som i, när vi, när vi var på quiz igår. Så vi, man kommer ju bli väldigt allmänbildad om man går på, allmän sa allmän allmä, allmänbildad? Mm. Vad ska vi lära dem till? Men, när om man går på sånt varje dag, för att varje dag. Nej, det ska vi inte göra. Jag har annat att göra. Varje vecka regelbundet. Nej, men alltså det var ju så här eh, grejer som man inte visste överhuvudtaget. Så är typ eh, vad kommer det här bandet ifrån? Om Vi bara gissa på någonting så fick vi reda på, vad kan var kanada de kommer ifrån. Åh, Kanada. Ja, oh, det... jag, <laughs> ah, jag vet med Shane Twain och Justin Bieber. Ja, och... Justin Bieber. <laughs> jo. Har ni hört att han har skaffat ett artistnamn nu? Ja, Bissell. Ah. Vi pratar om det i förra avsnittet. Eller nästa. Ja. nästa. ja, måste det vara. För jag har inte hört något sånt. Nej, precis. Ah. Mm. Men det är väl spännande av honom. Ja, fast har han bytt tillbaka nu? Har han gjort det? Alltså på Instagram. för mm. Han hette ju biso ett tag. Mm. Precis, det det. Jag tänkte jag på så här. Då måste ju Justin Bieber använda namnet vart ledigt ett tag. Jo, men det var någon som typ tweet så här, för jag sökte på Bizzle på Twitter så fort jag hade liksom, bara för att se vad fansen tweetade liksom, om ja. det Och då så var det någon som skrev typ att hennes kompis hade försökt att ta Justin Bieber-nicket men ja. att det inte gick Det är säkert spärrat, så, han är så Han ja. måste ju kunna göra någon deal med Instagram typ ja. ja. men det är, ja, Shania är ju ett stage name också Mm. Hon, bytte ju... men hon försöker ju inte vara en gangster Nej men hon, det var ju så, hon, När hon kom in i branschen då Så ville de ju då hennes musikbolag att hon skulle byta efternamn För att hon hette Eileen Twain Och de tyckte inte att det rullade så bra Så de ville hon skulle byta efternamn För att det skulle låta mer liksom, Catchy liksom. Men Twain var ju något som hon hade liksom, ärvt Av sin styrpappa och ville inte liksom, kasta bort det Så då bytte hon Förnamn istället till Shania Mm som betyder On My Way på hennes stivpappas indianstamspråk. Okay. Och, och de tyckte det lät liksom fyndigt så att då fick hon ha Shanaya mm. Twain istället. Nu vet inte om hon har bytt namn helt och hållet. Men... Nej för det står väl lite olika på så här, vem som har skrivit låtarna. Mm, ibland står det Eileen Twain. Mm. det är smart att ha flera namn. <laughs> du, har ni några roliga mellannamn? Ja, vi ta upp dem också. Ja, varför inte? här. Jag ja, jag kan börja. Jag heter Kenneth Olof. Kenneth Olof. Mm. Morfar och farfar. Mm. Ja, jag har inte så roliga. Jag heter Susanne Irene. Så det är inte så... Det kunde varit värre. Ja, det är i alla fall normala namn Vad har du för något? Har du något säga jätte... Mm. Vi kanske ska byta ämne. Ju... Sven Arthur. Jag ska inte det faktiskt. Oj, är det som ja. ett dubbelnamn? Ja. Sven men... Arthur. Ja, det var ju coolt Det är därför jag det på Twitter ett tag. Men, ja. eh, mm, lite kluven över det. Om jag tycker om det eller inte. Men det var ju, ja. Hur kom de på det? Alltså, jag vet inte, men jag tror det är. Sven har flera på mammas sida hetat mm. tidigare. Arthur säkert också någon så här jag har faktiskt okay. inte full koll på det. Men ja. Ska han men det är... Ja, jag kan ett konstigt dubbelnamn jag ska inte nämna det i podden. Vi tar det efter. Det kan vi, vi ta efter. Ett, tar det ja. efter oss. Ja. Ja, Men det är många så här efter... Vad är det han i Ulla serien jag kollade på? Ulla Ja just det, det är ja. så här jättekonstigt dubbelnamn ja. och att han heter det i förnamn också känns ju lite ja, så här. varför det är det alltid mellannamnen som är jag så himla Fylda, men alltså, det känns som med. att de föräldrar vill så här smyga in ett namn mm. bara, Men det kan vi inte döpa henne till Jag hörde om några göteborgare som hette Davidson i efternamn mm. Var så här, Ordvitsar liksom, ja, jag. Ah. Och så fick de en dotter Eller nej, de fick en son som de döpte, döpte till Harley mm. Harley Davidson ah. Och så fick de en dotter som de döpte till Hosianna. Hosanna Hos Davidsson <laughs> alltså så himla taskigt mot oh, sina barn. Ja, liksom. Jag har aldrig kunnat göra det. Bara, yes! En levande ordvits som kommer att mm. vara med resten av livet. Nej, det har mått kunnat välja ett mellannamn som är från någonting jag tycker om, typ tv serie eller musik eller om jag får barn, typ att de heter något så här coolt i typ som jag har snappat upp någonstans. Mm. Ja, du är att jag tar, typ Johannes Oscar, Lindros Gustafsson, oh. kanske <laughs> så här smyga in en artist ja. Jag skulle egentligen heta att Gina i fördom Men det blev ju mm. inte så För att resten av släkten, det var mamma som ville döpa mig till det, men resten av släkten ville inte För de bad mig. kan du inte heta Hon mm. ville döpa mig efter sina bästa tjejkompisar som hette Gina, Tatjana och Romita mm. Så hon bara, men det ska hon heta Och så släktene bara, nej ska hon inte heta Och då fick nej. min kusin välja mitt namn Gina var inte så vanligt Nej, det är inte så vanligt tror jag inte. Det är ju rätt så här coolt hade det väl varit. Men då fick jag Linda istället. Och det var min kusin, han är född... Vad är han född? 87 eller någonting? Om jag, förlåt eller om jag säger fel. <laughs> Men han är några år äldre än mig. Men han var ju ändå ganska liten när jag föddes. Och då så frågar mamma, så här, vad ska hon heta? Linda, säger han då. Okej, säger de. Och så körde de på det. Vem låter ett litet barn bestämma så här på för dotter ska heta i resten. Jag förra min mamma sa att jag skulle heta Markus från början mm. eller någonting där. Men när jag det var något namn i alla fall. Men när jag föddes så blev det typ då blev det Rasmus för att det var det jag såg ut och var eller något. Eller om det var det var något. Namn, jag tror det var Marcus eller något sånt där. Jag är nästan glad att jag inte heter det. Mm. Jag, inte, jag tycker inte Marcus är fult, men jag känner mig inte. Jag skulle inte. Nej. Jag ser inte ut som en Markus. Jag skulle heter en hedda om jag var en tjej? Aha. Uh -huh. Det är lite ovanligt. Vi ser ut som en hedda, Ja, ah, man tänker ju ja. så här som tjej då. Ja. Men det måste är lite kort. Så. Jag tror det var hedda. Inte påse i alla fall. Nej, nej. det är <laughs> lite ovanligt. <laughs> ja. Det kanske inte ja. hade klingat lika bra med ditt efternamn heller. Se Gustafsson. Det hade inte ja. ordvitsen hade inte gått fram där. Nej, nej. För misslyckat. Mm. Misslyckat för de föräldrarna som Om deras barn gifter sig och byter efter namn. Ja Det hade varit en liten hint till föräldrarna så där. Byta efter mm. namn liksom, Fuck you Jag <laughs> <tycker> inte <laughs> bara någon del av ett skämt längre Så Varje klassupprop liksom. Ja, hemskt Ja, vi spelade in nu, det var bra Ja, det är bra att jag kan lyssnar på detta som heter så Förlåt <laughs> Förlåt Vi Men tycker jag. om er ändå Ja då. Särskilt om ni lyssnar, då tycker vi om er extra mycket mm det gör vi. Mm -hmm. eh, vad ska vi... Eh, jo, nu kanske ni kan stiga fram om ni lyssnar på det här. Ni två som jag mötte häromdagen när jag ute och gick. För att ni lyssnar ju tydligen på detta. Eh, jag var ute och gick häromdagen och eh, så ser jag två tonårskillar komma emot mig. Och eh, jag har stora hörlurar på mig men mitt Spotify liksom dog så jag hade ingen musik igång så jag hörde ju. Eh, så när de går förbi mig jag ser att de tittar på mig men så tänker jag men det är säkert för jag har lila hår. Liksom. Det händer hela tiden. och Så när de går förbi mig så hör jag ena säga till den andra eh, Har du lyssnat på hennes podcast? <laughs> så att det, om det var så att ni pratade om mig om den här podcasten så hej! Ni kan väl typ eh, skriva på Twitter eller någonting. Ju, jag, jag var tvungen att höra av ja, mig till Rasmus direkt Och liksom bara, det är folk som lyssnar på det här <laughs> Och sen tänkte vi Oj, det är folk som lyssnar på det här <laughs> Och då tänker jag direkt ja, Varför gör vi det annars Om inte folk ska lyssna på det För att eh, få utlopp för att prata och Ja just, det, sa du ju förra ja. avsnittet Det är bara för att du ska kunna prata ut mm, Det räcker inte med att ha en Youtube-kanal Där man bara får bla, Få ut ja. grejer, utan alla medium Det är ju bra mm. Men podcast är inne nu igen mm. det, som, att... det är ju det Det är väldigt många som sysslar med podcast Men det är så det är liksom lätt Man behöver inte rigga någon kamera Man behöver inte ta hänsyn till typ ljus och skit Utan det är bara att ha liksom en mikrofon Och spela in det Man behöver inte se bättre ut eller sådär. Nej, man Än... behöver, nej man behöver inte Tänka på att det ska bli så snyggt Och det behöver inte vara så himla eh, Planerat och så heller som om man ska spela in en video eller någonting och det måste vara, man måste ha en plan med det. Mm. Sen nu är det klart att det kan bli dåligt om man inte har en plan heller. Att man pratar om ingenting. Men det är väl tydligen det det går ut på. Ja. Så det gör väl inte så mycket. Men ni lyssnade inte på några podcasts direkt så mycket. Inte På min egen. Ja, på din egen. Johannes har en podcast som ni inte vet om det, ni som lyssnar på den här. Tillsammans med någon Fred, ska Precis. vi nämna också. Ja. ja. Och den heter Ännu en podd va? Ja, ja, Så var det. Det finns bra Youtube, iTunes Det Lite reklam. Ja mm. men det är bra, man får smyga in reklam Ja Det, det är godkänd reklam tycker jag ja. mm, Precis Jag ska börja lyssna på eran nu också Ja men jag det får du göra. Det är, vad kan göra Ha igång i bakgrunden mm, precis. För Det brukar folk som lyssnar säga att de har ja. igång. Det tycker jag är rätt skönt Det har man sällskap Ja, ibland när jag mm. känner mig lite ensam Så har man igång den För att jag kanske inte känner riktigt för att lyssna på musik Nej. Eller sådär, så där men så bara ha lite ljud igång. Vi har alltid gillat så här liksom pratradio typ. Mm. Eh, när jag var liten så lyssnade eller mindre så lyssnade mamma alltid på så här riksmorgon och så på morgonen ja. och sånt. Ja. Och jag tyckte inte så mycket om musiken de spelade men jag gillade att lyssna på när de pratade. Mm. Det är så skönt att vakna till på morgonen och bara få så här lätt underhållning liksom direkt eh, i öronen. Mm. Det tycker jag är rätt eh, fiffigt. Jag har väldigt är väldigt i eh, hjärtat. Donald och Titti. Ja, men de tyckte jag var väldigt roliga innan Just de det. ändrade allting. Vilka är det nu då? Jag vet inte. Det är väl Imorgon liksom så, oj, då räckte det, då slutar ni. Jag vet att Titti är med på Riksfn fortfarande, men inte på morgon så tror jag. Nej, jag har faktiskt inte så bra koll för hjärta är väl inte mer. Jag vet inte. Jag tror inte. Ja, jag pratar om <laughs> ingen koll. Jag inte lyssnat får så mycket på. Det är liksom så för mamma hade alltid i bilen om jag blev skjutsad till skolan eller så. Vilket inte är lite ofta men ibland när jag bussen och så. Men annars så har det alltid varit typ varit och slikt och så. Min fastro alltid P4. Nice. Bäst. Och då, de pratar ju mycket och sådär om random saker. Så lite podcast-feeling ibland på det liksom. Eller om ja det men, är liksom mer att... prat än vad det är kanske. Ja. Typ... Sen har de det där... Cappuccino heter det när man får önska låtar skicka in på deras Facebook-sida. Vad är det för någonting sa du? Cappuccino, det är mm, så här P4. P4. Eller P4 Väst okay. i alla fall, vi vet inte om alla P4 har det, men då får man skicka in dem på sin Facebook-sida bara, nu vill vi, vi ha önska här och så okay. kan man skicka in och hoppas på att man blir vald. Får man prata om dem ändå också, Eller? nej, de nämnde nog bara vem som önskat och så spelar de upp. Jag vet att oh, det var så kul jag lyssnade på Dix FM ett tag när jag bodde i Sunde i Värmland och så det här Titti tar ton. Hon typ ringde upp random folk som på a request typ av någon och skulle sjunga för dem direkt när de svarade. Det var fint. Inte så vackert oh. <laughs> Och det roligaste var att jag körde här för min praktik Jag praktiserade på en skola, det var mitt i vintern Och Titti tar ton, går igång Jag tänkte, åh det här blir roligt tänker jag liksom, För det var jättekul att lyssna på det Och så hör jag vad hon ska sjunga From this moment on med känner jag Twain. Och då blev du arg. Nej, jag blev inte arg. Men när hon började ta ton, var, Jag skrattade på att jag körde vägen Det var så heter det kul. Mm. För det är ingen lätt låt att sjunga sådär bara. Mm. det är du ut. ganska tondöv, typ. Jo. Ja, för jag är det? Så det kan var ju ganska jättevackert. där. Och så jag alltid var så. Ja, då höll jag på att det var halt också. så jag liksom sitta. Så in ni till med ratten för de så, ja, skrattade Och så oj fick jag slabb på bilen Och så fick jag liksom Kanske ska lugna mig lite Det hände ingen olycka i alla fall Nej. Nej vilken tur Kan inte vi gå på så karaoke Bar någon gång Eller finns det det? det är inte de här. har det väldigt sällan Men de har det bland på lips ja Jo det har jag aldrig Men någonstans, vi kan åka till Göteborg eller någonting Skulle alltså, jag aldrig våga Det tycker jag vore roligt så här, bara att göra bort sig lite. Jag tänker alltid, som med allt annat. Men när någon ser karaokebar eller karaoke så här i, på något här ställe. tänker jag bara på den scenen ur Gilmore Girls när hon gör det. Aha, och ställer sig sjunger nej, måste... I will always love you. Och så kommer han in där. Ja. Då blir jag så här, bara, åh gud vad pinsamt att sjunga någonting. Och så kommer någon man känner upp och tittar på dem. Mm. Ah. Jag tänker på den här scenen från 500 Days of Summer. När Joseph Gordon-Lewitt Spelar huvudrollen Och han är jättefull och skast upp och så är, är han uppfingar? tillsammans med Eller släkt med Den andra, Lewitt Vad heter hon? Hon som är Ghost Whisperer-tjejen Ja mm. ah, nej, hon heter väl Lavitt Eller något sånt, det stavas Ja ah, det kanske gör, jag vet inte Jo men det gör det tror jag jag vet vad du menar hon Ghost whisperer tjejen mm. nej men det störvande sändaren men det är han som Erik brukar säga att han bara är känd för att han ser ut som hit Ledger som <skratt> alltså, en ung mörkårig variant jag var nej det är nog inte därför han är känd kanske och han bara Jo så är det och så buntar han ihop James Franco i samma bara, han ser också ut som hit Ledger det är därför han är känd bara, nej det är inte så inte riktigt jag sitter här och känner att jag har så dålig koll på namn och skådespelare. det och var så kul. Jag kände igen, det var så jättekul. Vi tittade på, här dagen så tittade vi på Zombieland. Eller vet du den? Vet inte den så? Den står här faktiskt i min hylla någonstans. Mm. Ja, den kommer i, i, i zombiekomedin. Har du sett den alltså? Nej, jag har inte det. Den är väldigt Men det var så kul, för jag liksom visste ju vem de två herrarna var. De är ganska kända så. Mm. Och Emma Stone är med, hon är ganska känd Men så var det den sista, liksom fjärde tjejen jag ah, bara, ja, vänta, jag lite, vänta lite, vänta lite oh, Det är hon i Little Miss Sunshine ah. Hon är inte med så mycket som var liksom bara såhär oh, Det är hon liksom. Jag såg en skräckfilm med henne häromdagen mm -hmm. eh, Inte häromdagen jag ser, När jag ser häromdagen så kan det vara ett halvår sen typ För att det är så jag pratar Men hon var, det var inte så läskig Fast det är väl Nej. ingenting som jag tycker är läskigt. Men eh, mm. den, eh, den var lite så här. Jag tror att den kunde ha varit bra om man är typ så 13-14 och ska kolla på skräckis typ. Men annars så. Jag vet, jag kollade upp då vad hon, hon är med. Hon är lite misshandshands. Och då såg jag det, var, jag tror det var ganska höga betyg. den ganska typ två gamla film som hon spelade tillsammans med hon som spelar Lucy i Narnia. Mm -hmm. mm. Jag kommer inte ihåg vad den hette, men jag är liksom bara så här. Jag det inte jag henne också. Åh, oh, det är hon-typ. Låter... Hon har inte heller med så mycket film. Nej. Hon har med ännu mindre. Men Och så de två, så skulle det vara någon, det var en sån här syster-grityp. Mm. Mm. Det, det är så tråkigt när det är någon, någon skådis liksom, som är, gör en jättebra roll i någonting. Men så ser man dem aldrig mer. Ja. Så är det väldigt få saker. Det är lite så, det kommer väl ändras på. Men Emma Watson är ju väldigt duktig tycker jag. Mm. Men, hon, men hon är ju inte med jättemycket. Hon blir ju mig mer och mer. Men liksom, mm. jag tänker Harry Potter, vet ju alla vad det är. Ja. Sen så var det ju den här. Um, det kommer inte att heter. Jag vet att hon var med i någon film som var. Jag tror att hon får mig var lite chi. Och sen så var hon ju med. The i Bling The Bling Ring. Ring har jag sett också. Den var hon väldigt, väldigt bra i. För ja. det var så kul att se henne gå in i den karaktären. Där spelar hon ju värsta så här bimbo bruden. Så bimbo typ Ja och det är så konstigt för det är verkligen så skillnad mot hur man är van vid att se henne. Som liksom. liksom Hermione ja. ja, ja. Hon, är, hon är verkligen inte smart i den filmen. Från Hermione till första klass bimbo. liksom ja. På tal om Emma Watson, hon är med i The Pugs of Bing, Ja, som föröver, Ja. Det är typ den bästa är film. så himla bra. Ja. Har du sett den Rasmus? Jag har inte gjort det än. Nej, Det måste jag se. Det är verkligen så här. man kan tro att det är en vanlig så här high school film, mm. men den är ju något speciellt. Den är verkligen jättebra det är så bra soundtrack och ja. den är liksom hur bra som helst men väldigt sorglig och mm, hemsk yeah. men det är helt klart väldigt Det Där har en av mina kändiskrushar också Vilken? Mm. Emma Watson Ja, ja, Jaha, ja mm. Det Just är det. det ju Från typ Harry Potter film 4-5 och framåt mm. så bara oh, Jo, men då är ju huvudrollen i The Pucks och Bang Flower Charlie. Mm. Ja. Heter han Logan Lerman eller någonting sånt där? Jag är inte helt Ja, säkert. han heter Lo Lo mm. Logan tror jag i alla fall. Han har inte jag sett det mycket annat liksom. Nej, inte jag heller. Det är någon film han är med i, men jag tycker det är synd att han inte är större, för jag tycker han är duktig också. Ja, men man kan ju hoppas på att det blir liksom fler erbjudanden och sånt när de ja. har fått visa lite grann. Men vissa är det liksom konstigt att de inte gör mer... Eh... Mer grejer när de har varit med i något som är superhypat. Mm. Och okay, jag tycker någonting, det är lite synd. Jag älskar ju honom, både hans skådespeleri och hans eh, röstfärdig röstskådis också. Mm. Men här är Joel Osment, mm. han som är i mig i sjätte sinnet, den här pojken. Och eh, han är med i den där AI, är den här robotpojken, hybrid. Mm. den ska jag se om ehm, faktiskt jag den var jag riktigt bra tycker jag den är väldigt konstig men den är bra och sen så är han rösten till min favoritspelkaraktär någonsin Sora från Kingdom Hearts mm. det, men han har han, nu när han blir äldre, han ser så konstig ut gör han det han ser jättekonstig ut den har inte Tatt bra alltså Den har tagit lite styckt på hans utseende han ser liksom lite mm. derpface ut som mm. han i uh, som hann hann Frozen. I Frozen. Ja, jag tyckte också. Till, ja. Men när Frozen, alltså Disney-filmen. Ja, mm. ah, ok. Jag måste se den också. Mm. jag blev lite besviken på den, men jag tycker att du ska se den. Okay, för jag den... hoppas att den är bra. Ja, den är fin mm, den var bra och bra, och så. bra så, men men är jättebra. Den är lite. Ah, du kommer märka att storin är lite luddig. Jag är ingen Disney, men det är köttvärd. Nej, men också. Jag vet inte. Jag klarar. Jag lägger heller tid på att se um, riktiga filmer. Ah. Sånt uh, Jag är inte mycket för mm. animerat. Disney har gjort sådana med. Mm, ja, men det stämmer ju men, of the Caribbean. Ja just det, jag har bara sett en faktiskt eh, Logan Lerman i alla fall mm. eh, Han, jag gjorde en snabb googling ja. Han eh, eh, Han spelar Percy Jackson Ja, och, jag har inte sett och, eh, de filmerna Nej, de är lite ja, ja, sådär, han är värd mer Och så har han med den här The butterfly-effekt Jaha, är han med i den? Jaha, ja. är, med i den? Mm. är det han? Ja. För Den har jag ju sett massa gånger Han är krulligt hård, tror jag Ja, ja, men jag har inte kopplat att det är han. Nej, den filmen, han, han har ju Men han ser också ändra ut ah. så Det är lite som Johnny Depp. Han, han är har ju... olika i varje roll. Han liksom. är ju liksom en, kam en kameleont. Ja, det är, det är skit. Det är verkligen häftigt. Jag tror, ja, det, finns, det finns några sådana... Shania pratar med henne igen. Hon, är också en sån, <laughs> på hon ser varenda musikvideo. Hon ser helt annorlunda ut i varenda musikvideo. Från liksom, leopard print, röd hår i öknen... Till katsut, mörk, så här, liksom, lite, nästan halvgort disk i Am Gonna Get You Good. Liksom. Mm. Uh, och jag vet jag visade i gymnasiet så läs, öppnade Anna min CD-bok, med Hennes Greatest Hits. Hon tänkte ju inte på att uh, det var samma artist var på varje bild som bara Hon var snygg. Hon var inte lika snygg. Och den där gillar inte. Hon var inte snygg. Och så bara, åh, hon var snygg. Jag bara, Anna. Det är samma människa på varje bild <laughs> Vilken fail liksom ja. Oj då Hon bara, är det? Hon ser så annorlunda ut Jag bara, ja hon har lite det Hon är Ja, nej När hon är neutral så ser hon ju alltid liksom Jag känner henne direkt ändå men Hon ser verkligen Annorlunda ut andra ända filmen gör mm. Så att i när jag var mindre och började gilla henne Jag hade problem med att liksom se Hur ser hon ut egentligen Jag hade liksom inget så här Hur ser Chanel Twain ut Jag kunde bara liksom alla musikvideor som ser så olika ut så bara, Tänk om jag ser henne typ så här på tv Liksom intervju Kommer jag känna igen henne liksom det var lite så där. Jag var så rädd för att jag inte skulle göra det Men nu vet jag liksom hennes natural look Så att det, är ju... det är ju bra Det är så förvirrande bara Mm, det kan, tänker, oj, nu spärkar jag på en kartong så såg jag rullar Men alltså, När jag var yngre så var jag så här jätte När jag lyssnade på något band eller någon artist Så, så pluggade jag allting om den personen Men nu känner jag att jag bryr mig inte lika mycket längre Nej, Det gjorde det jag så här, med Justin Bieber under en period Jaha Så du är så här, ja, det är Justin Bieber Justin Bieber Jag är ingen Belieber men jag Ratar inte allting Jag tycker hans första var väldigt jobbig att lyssna på Ja. Uh. Typ Baby, Baby, Baby. Tre minuter. Jag gillar Believe. Jag gillar soundet på den. Hans nya vet jag inte riktigt vad jag tycker. Liksom. Nej, Men... alltså, jag har inte lyssnat på här jättemycket. Ja, alltså, ja, jag har hört det typ... som hittarna och sånt. All Around the World jag lyssnar på. Och Beauty and a Beat. Mm. Han är väldigt mycket live. Det är, en ja, sån, oh, det är väldigt... Har du sett honom ja. live? I Stockholm. Jaha, var det, det nu Ja, det, ah, det var ju i, den, det var den 24 april 2013 till och med. Ja, ah, just det. Ja, för då min kusin var där. Mm. Och tittade på honom. Men är inte alla himla arga för att man måste se han nu. på scenen. Jo, men det är ju lite... Han gör vad han vill. när men typ... Det är, det är väl den attityden som råder. Ja. man kan ju inte... Jag tycker han är intressant att följa typ i media och vad han hittar på, liksom. Mm. En del har ju mm. den teorin att det han gör nu är liksom en... Kan man kalla det pr Nej, men mm. så här, alltså Från eh, hans management detta på en ren teori men ja. alltså, eh, att, Bara för att han ska kunna bryta upp Från sitt eh, Tidigare ja, liksom så här, och, så här, och kunna börja den musik han vill göra nu så det verkar ju vara rap, liksom. Ja men det är ju typ som Det är ju många eh, barnskådespelare Som mm. gör så när de blir lite äldre men då kanske det inte är så kontrollerat. Liksom. Nej, men det i tror att han skulle inte få mig egentligen. Nej, absolut inte. För så här, de går i lite olika riktningar. Kolla på Miley. Mm. <laughs> Miley Cyrus, vad hände? Men jag <laughs> ja, hon... tycker bara att hon har blivit hundra gånger mer intressant ja. nu. Ja, Hon att... är jätteintressant. Hon är, hon är en bra inte... person. Men hon hon började, alltså, jag tyckte hon var jätte. Alltså, när hon lämnade, eller hon var ju fortfarande Hannah Montana då, men när hon började göra egen musik vid sidan av henne Montana. Typ de här can't be tamed och de här när det började liksom musikvideor som var lite mer coola. Sådär. Då tyckte jag att åh det här är bra. Mm. Liksom, där kan hon hålla sig. Sen så klippte hon av håret och började twerka och naken på en wrecking ball. Och bara, så, det händer, det blir bara värre och värre det här. Oj, mm. vad ska jag förvänta mig härnäst? nu men jag tycker det är lite roligt. för är jätteroligt. Jag folk som liksom chockar och försöker utmana så att världen kan bli lite chockad för känns som att folk är så eh, typ man reagerar inte på så mycket nu för tiden. Nej. Det har hänt så mycket grejer och sen liksom kom Lady Gaga typ och började ha på sig så här skitkonstiga grejer och göra märkliga Köst, saker. Kram, kram, kram, ja. ja, men precis och då blir folk på och håller hon på med? Mm. Och sen så gör Majlan någonting jättekonstigt och så kan man reagera igen. För att det är ingen som blir chocken när det är någon liten sån här skandal eller så där. Det Och det är ju så roligt. Liksom, det var så, jag stör mig så. Det är klart för att jag och jag också, men Sverigedemokraterna va? Mm. De, de, det var ju den här gaygalan för något tag sen. Mm. Det var inte det förra veckan? Jo, med, med Matt. In, som, samma, samtidigt ja, som var fritt en eller något Nej, nej, det var det inte det var det. Det var ju någon programledare som kom in och pratade, Mons shedmlö var det tror jag. Mm. Som kom in och pratade, och sen så kom man så gick han ut och så kom han in i naken på en wrecking ball Jaha. och sig runt så här. Mm. och de tyckte det var att de är så alla de här galerna och prides så smaklösa varför ska hbtq personer liksom vara så extrema och typ så här? och det där var bara liksom smaklöst i vilket sammanhang som helst och det var det ju någon så här debattör eller någonting som hade tagit hans utlåtande och sagt mot argument Och då var ju det här med Wrecking Ball grejen Som de tyckte var som skandal Att HBT personer ska vara så Typ sådär Här har du några sammanhang Där Wrecking Ball grejen Inte har sett som en skandal Som du påstår att det är i alla sammanhang Och inte bara i HBT sammanhang Och då länkar ju liksom Den här han du vet Som även gör Call Me Maybe Chatterlet Ja Länkade honom och länkade den här Typ teamworkers react to eh, Ja just det De här bara, byggarbetarna oh, doing? It's typ, så här. Och ja. även Originalvideon då ja. Och liksom alla tycker att det är oh, kul Och liksom så där Men när det kommer till Det där då så måste du liksom, Det är så jobbigt att de Ska hitta sådana här ja, Motsträviga sen... personer Ska bara liksom, Mm. Ja, men så får man ju tänka på vilka det var som sa det liksom. ja. SD, SD liksom. ja, De har mest om någonting. främlingsfientliga parti mm. ja. En skam för Sverige Ja mm. Har du sett eh, Soren och Magnus Petners eh, Show Menar du live? Eller? Ja, eller den som de turnerar med nu Den här skam för Sverige mm, Nej det har jag inte nej, Jag vill gå och se den Men jag, jag har inte haft råd att köpa några biljetter Nej Läste ni att han fick inte sådana ting med mig? Var det typ P4 eller någonting? Eh, P4. Eller Sveriges Radio. Han är ju varit med i morgonpasset, han att... är i karantän nu. Ja, för mm. att det var någonting för att han, inte, han är emot det här med. Ja, men det är ju valår år. Så ska han man jobba för Sveriges Radio eller SVT eller så så får man ju inte uttala sig om vad man tycker. Just det. Och det skulle det betyda att han får inte hålla på med sin podcast, han får inte hålla på med sin show liksom, för att han är emot ett specifikt parti och prata mycket om det. Han hade mm. kunnat få tydligen få vara emot en sakfråga typ. Jag är för jämställdhet, jag är emot rasism typ. Mm. Men han får inte liksom rikta sig, uttala sig om speciella partier eller vilket Han ska vara håll. opartisk alltså. mm. Ja men precis. Så att då har de gjort så att han sänder sitt sista typ nu snart eller vad det är. Mm. Och sen så får han inte, då har han har sändningsuppehåll liksom. ja. Så att han inte får sända någonting till efter valet. Ja. Så för att så skulle han ju få hoppa av Allt annat som han gör ja. Och det hade ju inte funkat inte, lite, alltså. Man måste väl fortfarande få ha sin sikt. Man kan ju Eller? tycka ja. det Men Sveriges Radio är liksom Då kan de skada vårt rykte och ja, fast så där jag, inte... Det känns ju ändå så att de har eh, Sin barriär av rykte Omkring sig ändå Och det är nog ganska ja. stadigt <laughs> så att, eh, Nej men det är så konstigt liksom ja. Att man inte Jag vet inte det är väl det här med att de inte får påverka Men sen kan man ju tycka att Om de påverkar på ett sånt positivt sätt Men det tycker ju inte Sverigedemokraterna så Såklart inte För de blir ju såklart arga Nej jag fattar inte Nej Vad håller de på med? Och så att det blev en sån här stor grej fast om Melodifestivalen, första avsnittet, när ja. att Nord inte hade rakats under armarna. Liksom. Då var det också Sverigedemokrater som blev arga. Ja. Vad är det de säger? Ja. Eller vad är det de håller på med? Och det är så konstigt. Det var ju någon som hade skickat, vad heter han? Hane. Nu snackar jag inte om Albin Hane på Twitter utan jag menar um... William Hane. Han är typ Ordförande i SDU eller något. Ja någonting ja. Mm. Ja, Sverigedemokraternas ungdomsförbund mm. Han hade ju talat sig om detta på Twitter Och han hade fått ett brev hem Med någon som hade rakat av sig Oj ja. <laughs> Då blev han nog glad Ja, det är någon som hade tweetat typ, jag vet inte om det var han eller var någon SD-are, någon från ungdoms... Troligtvis. Ja, som bara skicka bilder på ert kroppshår till honom för han behöver lite KBT. Ja. Det är liksom så alltså, konstigt att man kan ens ha en åsikt... Mm. Om vad någon annan väljer att göra med sin kropp. Liksom. Man får ja. ju såklart tycka vad man vill. Tycka att det är fint eller det inte är fint och sådär. Men man får inte lov att säga till någon annan att du ska min göra på det här sättet som jag tycker. Nej. För att annars är du äcklig eller annars är du så här. Det är så konstigt. Ja. Ja. inte jag? så Man kan tycka någonting. Vad. Just det, Rasmus mm. Har du veckans tips? Eller veckan, veckans tips? Som du brukar ha varje vecka. Jag tror inte jag har något speciellt den här veckan. Dåligt förberett. Ja. Jag... Vad brukar ni ha på någonting? för någonting? Vad har han tipsat om? Allt ja, jag har tipsat om. Dels jag tipsat om att eh, när man festar, förfestar innan. Och för att det är oftast mm. det roligaste på den här kvällen. Mm. Och att det är billigare. Och sen veckoplanerare. Sen veckoplanerare var det sist gång. Eh, jag har så dålig koll på allting. Så jag köpte en veckoplanerare jag har på red. Och som man sätter på kylen Och det är typ det bästa jag köpt på länge tror jag, För ja. att, att se jag verkligen Så fort jag liksom går upp på morgonen Och ska öppna kylen och ja, just det, det, är det här idag Och den är det här imorgon mm. Så att, um, Det var ju det Men nej, jag har ingenting Ingenting den här veckan speciellt Men du fick de ju liksom The collection Ja ah, precis tips. För det får tänka på det till nästa vecka men ska vi vi har kört den ganska långsyn nu Om någon orkar lyssna på Vi pratar om dialekter och har vi pratat om mer SD SD och <laughs> sånt Artister och, sånt. och sånt. Mm. Men ja Vart hittar ni oss? Vi har Twitter nu På våra mm. podden har ett Twitter-konto Som heter Ät nonsens podden mm. Inte så svårt Men det kan man följa om man känner för det och så finns ju våra privata Twitter-konton som finns länkade på Någonsens poddens Twitter. Det är mycket lätt att hitta. Vi finns på Facebook yes. också. Och Johannes och Manfreds podcast kan man lyssna på som sagt. Ännu ja. en podd finns på iTunes och Youtube. Och hur Ty. hittar man dig? Nej, man söker bara på radonhalt på Youtube, Twitter, Instagram. Överallt. Allt, samma Nästan. Allt. Ja. Det är jättesmidigt. Mm. Men då ses vi nästa vecka. Är... Eller hörs? Ja. Hej då! Hej Hej då!